Ох, надаремним виявилося те, що я вважав шедевром свого мистецтва. І мені стало відоме таке, що про нього я дурень і гадки не мав. «Розповідай!» – вигукнув Крейслер. «Усе, все розповідай, майстри!» «То що ж сталося?» «Ні, не буду», – сказав майстер Абрагам. «Тобі воно ні до чого». А в мене серце крається, коли доводиться розповідати, як духи, що я їх сам викликав, сповнили жахом мою душу. Хмара! О, щаслива думка! То хай же, вигукнув я нестямно, хай же все скінчиться з скаженою Веремією! І я побіг до того місця, де мав відбутися фейерверк. Князь переказав мені, щоб я дав знак, коли все буде готове, я не зводив очей з хмари, що насувалася з боку Гайрштайна, підіймаючись все вище і вище. Коли мені здалося, що та хмара вже досить близько, я звелів вистрілити з ракетниці. Скоро і двір, і все товариство було там». Після звичайної гри вогненних коліс, ракет, світляних куль та інших буденних речей з'явився нарешті вензель княгині з китайського діамантового вогню. Але високо над ним ширяло й тануло в білому, як молоко, світлі ім'я Юлії. І ось час настав. Я запалив пучок ракет. І коли вони, засичавши і залускотівши, шугнули вгору, налетіла буря. Замиготіли вогнено-червоні блискавки, загуркотів грім, що луною озвався в горах і лісах, ураган удерся в парк і на тисячу голосів заскилив між густими кущами. Повз мене пробігав сурмач, я вихопив у нього інструмент, і весело, радісно засурмив у лад вітрові. Залпи мортир, гармат і ракетниць бадьоро котилися назустріч громам, що неухильно і невпинно наближалися до нас. Слухаючи цю розповідь майстра Абрагама, Крейслер схопився з місця і, вимахуючи руками, почав ходити по кімнаті. Нарешті він Захоплено вигукнув. Яка гарна, яка причудова картина! Впізнаю по ній свято майстра Абрагама, з яким я зрісся серцем і душею. «Ой, я ж добре знаю, – мовив майстер Авраам що тобі якраз вподоби усе шалене і зловісне, і що чим більше в ньому того шалу, тим... Душі воно тебе вабить, а все-таки забув розповісти про те, що тебе геть зачарувало б, віддало б твою душу напоталу моторошним силам країни духів.